«Так живи. Без роду, без плем'я, без привіту, без совіту, на всіх розкошах. А стара тоді до його. А де ж ваш рід, дядечку? Звідки ви самі?» «З кантоністів», – отказав похмуро москаль, – «з тих, коли чули, що нас у холеру поменшало. Роду нема, не знав і не знаю». «А матуся ваша?» – казав, «не знаю. Чого дур порозпитувати?» «Отакеньки і я тепер безрідна», – каже хазяйка, хлипаючи. «Іще й вона між люди», – гукнув Москаль. «Що твоє лихо? Плюнуть? Он лихо-то лихо, що нікого тобі згадати, ніхто й тебе не згадає, нікуди піти ніде зостатись. Усі тобі чужі, і все, усе чуже, і хата, і люди, і одежа, степовик», – мовляв до Назара. «Так, брате, мене з стенів узято. Ну і славні, мабуть, тії степи були. Дай, бабу, горілки. Вип'ємо до дна, бо на дні молодії дні». А в самого сльози котяться, котяться, і сміється він разом і горілку п'є, далі вже як упав на лаву, так і заснув. «Ну, посіже, мові, та будьмо здорові», – каже Назар. «Прощай, Прокопе, брате». «Та ось трохи не забув. Приніс я тобі грошенят, крихту, п'ять карбованців. Поживай здоров». «Спасибі, брате». Не знаю, коли вже я приможуся тобі вернути. Гай га, аби живі були. Все не панські гроші, братерські, ними не зажуришся. Я собі зароблю тепер я вільний, хоч на півроку, з собаками не піймають. Та й пішов, попрощавшись, тільки його й бачили. Господи, милий, яке ж то життя тоді наше було, хоче з бідою, хоче з лихом, а таке ж то любе, таке благодатне, легко зітхнути, весело глянути і думати, що зароблю, то все на себе, що й посиджу і поговорю, нікого не боюся, Робитиму чи ні, ніхто мене не присилує, ніхто не займе, чуюся на душі і на тілі, що я живу». Коли так навесні чутка, москалі виходять у поход Неправда цьому, — вмовляю себе А серце моє одразу почуло, що правда А тут і наказ – у поход, у поход лагодитись Прокіп мене розважає, доводить мені, що селихо дочасне Що повернусь, каже, будемо вільні так, так, кажу, так, мій голубе. А серце моє болить, сльози ринуть, вже й день походу намічений, пішли ми в хутір попрощатись. Панів не було вдома, тільки бабуся сама на господарстві. Бабусечко ж моя Люба, а я її здалеку навздвір'ї пізнала, а пізнавши, заплакала. Душею живою вона тільки жива була, прибіжу до неї, обіймаю як матір рідну. Чого ти плачеш, моя голубко?» Питає мене стиха, оце ви тут зостаєтесь, у цьому пеклі. Та вже ж тут, пташко, тут я родилась, тут я хрестилась, тут сиротіла, тут і вмру моя дитину. Та до смерті терпітимете і терпітиму, пташко. Поблагословила вона нас, як дітей рідних, обділила чимало. Попрощалися ми, пішли. Та й не раз, не два оберталися, дивились, на порозі стоїть бабуся, навкруги. Тиша. Скрізь ясно, з поля вітерець свіє, з згаїв холодок дише, десь то вода гучить, а високо над усім грає, сіяє вишнє сонечко. Привелає чоловіка аж до Києва. У Києві служити зусталась, а він з військом кудись далеко на Литву пішов. Не суши себе слізьми, серденько, приказував Я вернусь, сподіваюся, сподівайся йти, дожидай мене. «Дожидаю. Що яка ти служба довга? Уже сім год, як він пішов. Чи то ж побачу, коли? У своєму селі не була. Перечула через люди, що всі живі. Ведеться так, як і перш велося. Бабуся живе, терпить, а про Назара немає чутки. Служу, наймаюся, заробляю. Що наша копійка?» Кров'ю обкипіла. Та інколи й мені так легко, так то вже весело стане, як подумаю, що аби схотіла зараз і покинути ту службу вільно. Подумаю, такенький, і року добуду. Якось розважить мене, підможе мене та думка, що вільно мені, що незв'язані руки мої, Це ходочасне, невічне». Думаю. То як же мені свого чоловіка забути хоч на хвилинку? Він мене з пекла, з кормиги визволив, та мене й Бог забуде. Він чоловік мій і добродій мій. Поздоров його, мати Божа, я вільна. І ходжу, і говорю, і дивлюсь, байдуже мені, що є ті пани у світі.